Zumalakarregi Museoa Iratia. Radio Museo Zumalakarri.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 Bata bestearen osagarri hobeki azaltzen zaizkigu garai hartako argi bat. Feliz Marisa Samaniego arabarra zen, Bisteeren jaioa mila zazpirun de berrogeita bostean eta bertan ila, mila zorzirienunda batean. Familia noble eta diruduna zuen, araba eta Gipuzkoako inportanteeneetako bat. Madrillen egon zen adibidez, arabako ordezkari. Osabazuen Xavier, Xavier Maria Munibe Azkoi tierra, Peña Floridako kondea, Gipuzkoako Diputatu Nagusia, hainbat urtetan, eta Real Sociedad Baskongada de Amigos del Paiz edo Euskal Herriaren adizki den elkarteko sortzaile eta bultzatzailea. Samaniego, beraz, Euskal ilustratu tipiko izango da. Aberatxa, ikasketak Frantzian egina, handik datozen berrikuntzei eta ezkuntzari bere biziko garrantzia ematen ziena, artezalea, birolina eta biogela ere boliki hoxotzen omen zituen, eta batez ere literaturzalea. Berak idatzi zituen fabulek sekulako famoa dute, orain dikere, berreun argitalpen baino gehiagok ederkiadierazten duten bezala. Bicent Antonia Mogel lehen euskal emakume idazlea izan zen eta hemeretzigarren mendeko ia bakarra. Azkoitian jaio zen mila bigarrenean, eta gaur Bilboko auzoa den abandon, hiltzen, mila zorzirehun da berrogeita malau Artean txikia zela umeurtz geratu eta osaba apaiz batek, Bizenta eta anaia Juan Jose markinara eraman zituen. Osaba Juan Antonio Mogel idazle euskalzalea zen abarkali liburuaren egilea. Arekin ikasi zuten bizimentak eta anaak euskaraz, gazteleraz eta latinez irakurtzen eta idazten. Biak izango ziren idazlegerora. gerora. Hogeita be urte zituela mila zorziunda laugarrenean argitaratu zuen ipui onak, ip, barkatu Ipuin onak bizimentak. Esoporen fabulak latinetik euskarara emanak berak zioen bezela Ume eta baserritarrentzat. Eredu literarioa osabarena zen, Euskara kultua, garbia, baina ulerterraza. za. Horretaz aparte, bestelako itzulpen eta bertsoak egin zituen. Gipuzkeraz eta bizkaieraz, biak sekizkien eta... Euskal Herriko giro aristokratiko eta burgesean oso, oso musika zaleak ziren. Europako autore ospetsuenak bere berehala zabaltzen ziren gure hiri txikietako jauregi eta etxe dotoreetan. Adibidez, Mozart hau entzun duguna bezalarako biezak Mozart askoz lehenago ezagutu zen Euskal Herrian Madrilen baino eta jakina, Samaniego eta alako aristokraten palazioetan, ba go en, zuten musika izaten zen. Zamaniegoren liburuak fabulas Enberso Castellano para alumnos del Real Seminario Baskongado du izen Argi dago beraz, zentzu pedagogikoa zuela. Ez da gauza berria. Fedro eta Esopo, klasikoen fabuletan inspiratzen da, baita La Fontaine frantzesaren fabuletan ere. Animaliak hizketan jartzearen aitzakiaz, personen bertute eta katxak adierazteko moduarin eta dibertigarria da fabulena. Hemen zortzigarren mendean, oso modan jarrizena. 18. mendean ilustrazioaren asmoetako bat zen hezkuntza, jendea hobeto estea. Baina ikasketak ordura arte sofrimenduarekin eta odolarekin eta lotuak egon zirenak hemendik orrera beste ikutxo bate hartuko dute, Gozatuz irakatsi behar dela esaten da. Atseginean ikasten dena askoz hobeto ikasten baita. Izan ere 18. mendean irart iriarte kanariarrak fabulen bidea jorratuazuen Samaniegok baino lehenago. Samaniegok bere lagunak bide horriekin zion eta dirudienez, bueno, lagunaren parean jarri omen zen, gutxienez parean, esaten dute, bueno, adiskideak ziren, gero haserratu zirela, batzuk esaten dute iriarteren inbidia eta izan zela, besteak sekulako itzal hartuzuelako, ez dakigu hori egia den edo ezten, baina bai egia dela liburua ikaragarri ez abalduzela. Ikaragarri zabalduzenarren tituluak berak ondo dio nor zuen gogon idazteko orduan. Bergarako seminarioko ikasleak. Hau da, Real Sociedad Baskongada osatzen zuten aristokraten semeak. Babesten artean Peña Floridako kondearena edo Samaniegoren anaiegaztea. Ezkuntza berria naizuten. Ezkuntza ordur arte Espainian ematen ezena. Eredua nola ez berriro izango da Frantzia ezkuntza zabala denetarik hartzen duena, tradizioa beti modu kritikoan aztertzen zuena, arrazoia ja bultzatzen zuena, ekonomiaren arrazo praktikoak konpontzenen alegintzen zena, baina beti ere arteak e, pintura, eskultura, arkitektura, musika, literatura eta oroar kultura azten etzuena. Adibidez, kimikako laboratorioa Europako onenetakoa zen eta antxe bakartu edo izolatu egin zuten elurujar anaiek bolframioa. Bolframio zen mineral bat ezagutzen zena, baina bakar bakarrik beste mineralkin hasi gabe ordurarte inon lortua etzutena, eta elurujar anaia euskaldunek lortuko zuten hori munduan lehen aldiz. Por zirto, bolframio esan da edo tunsteno ez da oso importantea, baina bombilak eta egiteko ezinbesteko omen da. Basamaniego izan zen seminario hartan irakasle eta zuzendaria hainbat urtetan. Bizenta Mogelek itzuli baino gehiago moldatu egin zituen, esoporen fabulak. Beharbada Saanigorren eraginez idatzi zituen ipuin honak. Urrutiko zenidezuen Peña Floridako kontearen bilobatxoari dedikatu zion liburua, umeentzat eta paserritarrentzat idatzi ere. Saanigook euskaldun aristokrata gaztetxoentzat idatzi zuen erdaraz. Bizenta Mogelek Euskara besterik etzegiten entzat, baina helburu pedagogikoa bera dute biek. Mogelek badaki aparteko gauza dela hogeita bi urteko neskatxa jostorratza hartu ordez idaztera dedikatzea eta latinetik euskarara batere ere normala estena. Zortzi urtez dituela hasi zen euskara eta latina ikasten anaiarekin. Osaba paisak sukaldera bidaltzea bazuen banya kontrakoa egintzuen. Hark irakatsi zion eta idaztera animatu ere bai. Liburua idazteko Bizkaieratik hurbil dagoen Gipuzkera hautatu zuen. Txikitan entzundako Ipuin herrikoiak baztertzen ditu benetako irakaspenik egiten ez dutelakoan. Itzulpena den arren Ipuinaren bukaeran gehitzen duen gogo eta berea da. Zentzu morala eta soziala batzen ditu. Baserritarrei, hotzan eta zintzoak izateko eskatu eta aberatzei berriz eskuzabal eta zuzenak Ez dugu astu behar bigerrra latzen artean idatzi zuela liburua eta egoera sozioekonomikoa gero eta larriagoa zela Denbora pasabilatzen duen itzultzailea baino eragin soziala izan nahi duen idazlea da Vicente Mogel Benetan, kasu itxia gara jartako emakumeen artean. Emakumeen ezkuntza zere arduratu zen samaniego. Izan zen proiektu bat gazteizen neskentzako ikastetxe bat zabaltzeko. Ba, bergarako seminarioaren antzeko bat, edo, baina neskentzat eta gazteizen. Eta Madrilen ere ibili zen samaniego baimenak lortzeko gestiotan. Azkenean, Peña Floridaren eriotzak bertan utziko zuen asmo hau. Ordura arte eta egiasan, emretzegarren mende osoan eta egiasan, hogei garrenaren partea undibatean ere, salbuespenak salbuespen, emakumearen eziketa maiz mojen esku egoten zena, ba, etxeko handere on eta ama ere edugarriak lortzera mugatzen zen. Zomalekarri museoan, adibidez, badira liburu batzuk eta gehienak ere frantsesetik itzuliak beraz fenomenoso generala da, bat tituluak oso adierazgarriak dituztenak. Almazen de senyoritas edo manual de kasadas, esaterako. Uraxe zen maila altuko emakomentzako literatura didaktikoa eta gaiak nola ez, ba, bueno, kultura general pixka bat, eta gero batez ere etxea ongi gobernatzekoak. Ba, nola tratatu neskame eta morroiak, nola zaindu senarraren eta umeen arropak, nola prestatu jakikoxoak festa importantetan, baina beti ere askori gastatu gabe, eta halako bueno, gaiak. Dena dela, Euskal Ilustratoen asmoa etzi joan asko zurrutu ere Emakume kultuagoak naiz zituzten, baina ez emakume kritiko jakintzu edo aurrerakoiak egiteko. Horrela iziteko emakumeak gero beren semeengan ispiritu zabala ikasketen maitasuna eta berrizaletasuna pizteko baizik. Emakumea beraz etzen ilustratuen helburua, bitarteko bat baizik. Areago, ilustratu batzuek emakumeen bazterketa salatu bazuten ere eta esaten zuten hor, ba, emakumena arlo intelektuala ba, alferrik kaltzen zela, ilustratu beste batzuk eta egia san gehiago ziren pentsatzen zutenak justo kontrakoa, emakumeak e, adimen hundirik ez duela eta beraz arlo intelektualetan aritzea ba bueno, egiten zuten, ez? Denbora galtzea eta bueno, kaltegarri eta gustizela. Behar bad da divideik Lagarrina Olin degus frantsesana da. Ba, iraultza garaian, ba, iraultzaileek gizonen eskubideak aldar, aldarrikatu zituztenean, emakume honek emakumearen eskubideak aldarrikatu zituen eta baita zerrenda batatera ere zeinzu ziren eskubide horiek. Emakume honen bukaera izan zen ba, gilotinapean. Iraultzaren izenean giillotinatua ere. Vicenta Mogelen kasua nahiko bitxia izan zen, baina etzen izan bakarra alere. Espainian emakume itzultzaile batzuk izan ziren 18. mendean, hala nola Inez Joyer Blake, Margarita Jiki edo Catalina de Caso, sei hiskontze Hori bai, arrotzen alabak ziren edo arrazoi desberdinengatik bidaia asko eginak. Kasu guztietan, itzuli baino gehiago egiten zuten, beren aportazioak ematet zituzten. Dirudienez, edozein egokiera onzuten emakumeek ofizialki egokien lanetan jarduteko. Besteetan, gizonen pseudonimoz idazten zuten. Inglaterran, bai izan zirela emakume idazle batzuk. Gaur egun oso aipatuak, baina bere garaian kritika ugari jasoak, Eta ez beren lanengatik, inork ezpaitzien kalitatea ukatzen, etzegokien arloan aritzea gati baizik. Hortxe dira, Jane Austen, egun filme askotarako gidoiak moldatzeko oso erabilia, e, duela gutxi zen, sensibiliti e, esaterako, edo Bronte Aizpak, edo Mary Shelley, Frankenstein klasikoaren egilea, feministen haintzindarien alaba, Rosa Goodmus Dotir Island, islandiarrarena bitxiagoa izan zen, espaitzuen ikasketarik. Neskamea zen eta besteek hitze inorduko bertsotan esana zuen esan beharrekoa. Euskal Herrian bizi izan balitz bersolaritzat hartuko genukeen. Mogilek, herri ipuinak gazzgabeak zirela zioen, denbora pasa hutsak, hortaz denbora galtzekoak. Baina hori ez da egia, adierazpen folklorikoen atzean, agerian edo eskutuan beti izaten da adierazpen ideologiko bat. Bestalde, animalia iztunak erabiltzeko baliabidea, erri tradiziotik hartua dute fabula klasikoek, eta ez alderantziz. Tendu, otzo jantibatetzan ni, otzo jantibatetzan ni Egunon niri otzotxo, bai hiri jere hegaztotxo Ez diatemen adagi baina, baina parrarno surito, baina parrarno surito Nukorain ez egarri, baina soberako segi Hire eta belarria gaurren etzazerra fali Gaurren etzazerra fali Mendikain hortan hartan de, zakurrik ere ez die Aharik izenaiek nipaino, adagi hopea die Adagi hopea die Zango handia tarantze, xutik egonez naiteke, Batuta lari zer janem entxe, zertar atxuan haraxe, zertar atxuan Bartolomen ermita, bortu gainortan nomen da, Berdikero janem banukere, entzun behar dihat meza, entzun behar meza. Astua heli sansartu, besta lasbortas erratu eta hotzotxo txogaizoa aldiz, berak kanpoan baratu, berak kanpoan baratu. Hoi <tik> mezahoren luze ha, herramukua hoteda. Kau mukoa, baihide trompatzekoa, baihide trompatzekoa. Aztosahara mukisu, sobera berri takisu, Nikemen berriz atse manneta, mesa hentzunenez duzu, Mesa hentzunenez duzu, Nikemen berriz atse manneta, mesa duzu, Mezahentzunen ez duzu Fabulatira Samaniegoren obra famatuena Baina ez bakarra El Jardín de Venus ipuin galanteen Bilduma da. Bueno, ipuin galante edo ipuin erotiko edo ipuin pornografikoa, segun eta nork esaten zuen. Ila ez ezaguna da obrau. Inquisizioaren ustez erotismoa moral katolikoarentzat ikaragarri kaltegarria zen eta. Liburua beraz galerezi zioten eta seguru asko bere maila sozialari esker etzuen Samani Zigorondia hori jaso. Liburu honengatik sartu du Menendez pelaiok espainiako heterodoxoen artean. Dena den, aden, baskonga osatzen zuten euskal aristokrata hauek, ba, elite privilegiatua zen, eta aldaketak nahi zituen, baina inundik ere ziroltza jakina, ez elite guztiak bezala. Baina inkisizioaren zat, nahikoa zen Frantziako berritasunai begira egotea, eta nork bere buruaz pentsatzeko askatasun aldarrik atzea, ba, susmo txarretan, asteko. Bixenta Mogelen liburua ez da sekula oso ezaguna izan. Are gutxiago beste itzulpenak eta bertsoak. Gaur egun Bilboko auzoa den abandonora ezkondu eta Han, Jose Pablo Ulibarri Euskaltzalea arabarra ezagutu zuen, eta arekin batera euskararen alde lan egin. Beste lanen artean gabonkantak idatzi zituzten, Bazutan ulibarrik bestetan bisentak. Bizentak, Bizentak idattztako Gabonkanta honetan ikus dezakegu, idazle kontzientziatu batzela. Eh? Gaiari dagozkion bertsoekin batera, hau da, e, belengo, jaiotza eta erregeak datozela, beste batzuk sartzen ditu. Onako honetan bezela. Bizkaia da sendo, adanen gandiko na, garbi eta ondogorde gorde izan da beti, garbiro fedea, baita geure foruak eta berbeitia. Fedea, foruak eta berbeitia, Alegia hizkuntza sendo gorde zirela. Aipatze hutsak agerian uzten du zalantzan zeudela bestela ez zen esan beharrik ere. Foruak eta fedea zalantzan zeudela argi geratu zen karlisten eta liberalen arteko tirabiretan. Euskararena ostea, inor gutxiren ardura zen, karlista zein liberal urte hauetan. Bizentak aurre egin nahi izan zion Bilbo gero eta erdaldu nagoari. Horretan ere aintindari Bizta mogel. Zamanigorren berri denokdakiego, Haien liburuak auurkitzea ez da zaila. Fabulek berrehun argitalpen baino gehiago izan dituzte eta. El jardin de Venus berriz e, zailagoa da aurkitzeko baina mila bederattzenen dauro hogeita masaz geoztik argitara emanda behin baino gehiagotan. Bizenta Antonia Mogelen liburuak askoz argitalpen gutxiago izan du historiann, dena den, Argitalpen berria izan dute, klasikoak bilduman. Hauxe izan dut pareak bai. Ormaiztegiko Zumalakarregi museoak eta Euskadi irratiak elkarlana zegindako irratsaioa. Zumalacarregi museoa irratia Radio Museo Zumalacarregi